і з чекістів і буде з ним жити. Але всі бажання ГПУ розбивалися об незламну волю, моральну чистоту і висоту молоденької Марусі. на собі за два роки одяг, не взяла ні однієї шматки з убрання і білизни, що їх купило для неї ГПУ. Голодна на тюрподівському пайку ніколи не доторкнулася до обіду, який часом приносили для неї чекісти з ресторану. Коли її, виснажено, привозило ГПО на деякий час на відпочинок до в'язниці, Маруся діставала через лікаря Зейфмана тригодинну прогулянку. Із закаменілим обличчям, зупертим в одну точку поглядом, всі три години непорушно сиділа вона під в'язничим муром. Ніколи ніхто не бачив на її личку хоч би сліду усмішки. А по другому боці високого муру, іноді довгі години в застиглім образі смутку і жалю, непорушно сиділа бідна вдова, мати Гальчевського, яка, довідавши, що Маруся у в'язниці, в ГПУ не дозволяли, приходила пішки за десятки кілометрів і приносила їй буханець черствого чорного хліба. Більше сама нічого не мала. Побачення не давали, і вона, просидівши півдня на рові з похиленою головою, вирушала у поворотну дорогу, щоб через три-чотири дні знову з'явитися під в'язничим муром. Не заставши відведеної до ГПУ Марусі, передавала хлібину бідним в'язням і, обнявши голову руками на колінах, висиджувала на рові свої години. Як попадався вартовий, що не зганяв і не стріляв по вікнах, Маруся під час відвідин матері сиділа на вікні своєї камери. Тоді дві жінки, кожна зі своїм горем, зі спільною думкою про нього, сина і чоловіка, мовчки дивилися одна на одну і тихо плакали. Мені довелося чути, що рідні батьки Марусі, багаті люди, відмовилися були від неї тільки через те, що вона проти їх бажання одружилася з бідним учителем Гальчевським. Коли ж потім до в'язниці вони прислали їй одежу і харчі, вона не прийняла Одна дозорчиня, своя людина, що ризикуючи робила нам немало послуг, вговорювала її Марусю, згодься з тим, що тобі пропонує ГПУ Виходь заміж за якуа-небудь чекіста, поживеш із ним кілька днів і втечеш Доберешся як-небудь за кордон до чоловіка Він тебе за це не осудить Бо що ж для нього за радість, коли тебе розстріляють Або вишлють на соловки Але ж я мусила би хоч нещиро стискати руку, що вбивала наших Хоч один день жити з ним, як з чоловіком, краще смерть Ти через свою упертість сама відбираєш собі все На соловках, як буде пізно, пожалієш З мене досить любові до України і чоловіка З думкою про те, що я залишаюся їм вірною я буду щасливою і на Соловках Роздобувши за допомогою тієї дозорчині Їй київського жида Фіме Салганіка Розстріляний в 1924 році Трохи потрібної одежі та речей Ми виправили Марусю на 5 років на Соловки Зі спогадів сестри по матері Якова Гальчевського Ганни Гончар Марусю засудили і загнали у якийсь Ташкент Можливо, Маруся була і там, і там. На Соловках відбувала уязнення, а в Узбекистані була на поселенні. Ганна Гончар засвідчила, що мама Якова їздила до своєї невістки у Ташкент, розшукала її. Незабаром Марусю звільнили, і вона повернулася на Поділля. Відомо, що з 15 жовтня 1927 року вона працювала вчителькою першої Вінницької дев'ятої трудової школи. Подальша її доля невідома. Проблема проводу Зрозумівши, що повстання в Україні підняти вже неможливо, Яків Гальчевський вирішує набути військової освіти і о другій половині 1920-х років, змінивши прізвище на «Войнаровський», уранзі Сотника вступає до польського війська. Про політичні погляди Якова Гальчевського початку 1930-х років свідчить його відповідь на передовицю «Треба протидіяти» Целевича в газеті «Діло». Під псевдонімом «Я правобережець» відгук 20 червня 1933 року вмістив Донцовський вісник. Стаття називалася Затруювання душ молоді чи іпохондрія. Як виглядає з неї, Целевич, зараховуючи себе до авторитету національного проводу, від імені всього старшого громадянства нарікав, що галицька молодь – це майже виключно анархісти.